ان بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سوره زمر پر شان انعام پرد شرک او پسباد توحید خالص او ترغيبات دي قران ته اسلام ته او ترغيبات دي اتباعو پیغمبر ته تنزيل الکتاب من الله العزيز الحكيم نازل ایدل د دې قران د طرفه د الله نه اگر زه تا جزا بردس حکومت والده ان نزلنا الکتاب بالحق बेशक نازل کړي تا تا دا قران دې د پاره چې حق سرغن شي فعبد الله مخلص للہ الدین پس د الله بندگی کا پداسه حال کې چې خالص کې الله لرا بلنا الله لِلَّه الدّين الخالص خبردار خاص الله لرضه دين او عبادت خالص والذين يتخذون من دونه اولياءان او کسان چې ني ولي دي بغیر د الله نه نورو اولیاء و ما إلا إلا او در امدادګاران مان نعبودہم الا لیقربونا ال الله زلفا او دی وای چمنګ عبادت نکود دیده پارا چې دی خدایان دی بلکې دېده پار چمنګ نزدیکی الله سره په مرتبه کې تدي په تعلق کې الله سره نزدې بس وڅ ان الله يحکم بینهم فيما هم یختلفون بهشکه الله فیصله کوي تدي په میانس کې عملی فیصله هغه مسلې توحید کې چې دی په کې اختلاف کوي هله شو وا چې اختلافي مسله د دې توحید غنلې و ان الله لا يهدي من هو كاذبون كفار بیشک الله ہدایت نکوي هغه چاته جډیر سخت دا روغ جن دي او ډیر لوی کافر دي ده ديته وي چې یو هاو لا شفاعه و نه اند الله چې دی به زمونږه پاره الله نه سوال کوي ځکه ول مونږ غزو مزیده کاذب کفار وي تاڑیر دروغ جن اولوی کافران دی. لو اراد اللہ این یت تخیضا ولدن کچر بلفرز اللہ غخته چونی سیزان ده پارسو کنازا ولی لست و فامی ما یخلو قمائشاو پخپلو بے خوخ کرو چونک کرو دا غا چانا چه پیدا کری دی اغه سو کو چې خغای واغه په خپل خوخه باندې ځان لاسو کېولیو او دې ته اختیار نور کوجه تاسو ما لو ګورینازولې سبحان الله توبه الله پاک دی د سن پاک دی شریک نه پاک دی د نازولی نه نا پاک دی د برخه خوندانو نه پاک دی هو الله الواحد القهار اگا اللہ چی یوازی اللہ دے او یوازی پتولو باندی زورا وردی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمانو نوزمکا پا دیر صحیح انتظام سره بالحق ٹک ٹاک یکویر اللیل علن نهاری او تسروپا کی کئی اوراولی د شپه پر ورځې باندې نورواز نه خاتمه شي او یو کویرن نار علال لیل او بیا راولی یو پټی د شپه د دروازه پښې باندې د انقلاب الله راولی ظاهري او باطني بسخر الشمس والقمر او تبیقری ذمر اللویل کائنات نوار او سپوگ میں کلو یجری لیا جلیم و سمم حریو روان دیا وقت پل وقت نیٹیم و پوری دا مشرکین تا تاریز دے چستاسو دی سکڑی دی ستاسو دی آلی ہو سکڑی پیدا کڑی سی تابی کڑی علا خبردار هو العزیز الغپار دقا اللہ زور اور ذات تے او سرداغی نبخشش کونکے خلقکم من نفس واحدت اولی کائنات ذکر کل آفاقی اوز دے انسان نفس نفسنا دلیل تاسوی پیدا کریئے دے یو تننا سم جعال من ها او بیئی پیدا کلا داغنه ابی بیداغو فانزل لکم من الانعام سمانی تازواج او پیدا کلی دستاو دپارا دیر ڈنگرو نا اتو جوڑے انزل این مرات پیدا کولی او نعمت دیر و چتنو یخلق کم فی بطون محاتکم او پیدا کیو جوړی تا سوبږي روزمن دستا سکی لیکار خانه خلق من بعد خلق یو پیدائش او پس د بل پیدائش نه پی ظلماتن سلا سوبدرو تیارو کی ظلمت البطنی و ظلمت الرحیم و ظلمت المشیما ذالک اللهم ربکم دا زیبته نه چې بیانجو دا الله عرب ستا سوزې وی په جن نه لهول ملک هغه ل خاص لا اله الا هو نشته بل سو که اختیارمن او مالک زنه فیو ذن نقصان مگر الله ذی فانا تصرفون تاسو کوم په لالو لشو د الله نه ان تکفرو كتاسو كفر كوي شرق كوي فإن الله غنيو نانكم ندى الله تأي سجد نشتا هذا بنياذا دي تاسو نان ولا ارضوال عباده الكفر او ندى رضا دخبل و بندیان ده پارا پا كفر و پا شرق بانده اراده كي رضا نده او که داغه شکر ادا کوي او توحید قبل اوه ولله پذير رزا کوي الله په توحید رضا کوي او شرک نه د خوخه دا د الله فیصله ده ولا تزرو وازرتم وزر اخران نشوچ ته له یوچ ته اون که بوج زبل چا ردې په شفات قہری چبل سوک نشي کولې الله سره خبره ثم الى ربكم مرجعكم يا ذي الدنيانا پسو پسرب درف تاسوبان ديستا سوراتللي پي نوبيكم خبر وكي تاسو بما كنتم تعملون په حقيقه داغ عمل چې تاسو کړه لهه اته سي پتامه چې دمون بدا عمل پکار رازي ولله مونږ غدي وجنه باقي اللہ وی پو با شیطاسو انو علی من بذات السدور بشک اللہ پویگی پاگا رازنو جب اس انو کی دیم دکھا پاگی بیرانی سیکنہ انسان ذرن دا ربه منیبن الیم کل چورا سی دے انسان تاسم زبت او سختی دا ربحو نو आवाज کوي خپل رب ته مونيبن الہی او دا سې आवाज ډیر پاجو زه یې سلام اجزیکي الله تها ولي پیژنې کلا چې لایق اغه ده ثم ذاخو له نعمت منه او بیا چې ورکی الله ده نعمت خپل طرفنا صحت ورکی نسيما كان يدعو إليه من قبلو نظر ير كيغا مصيبت ما بانده بي كالر آغاليو ير كيغا مصيبت كان يدعو إليه من قبلو جد بچه غيوالي الله تامحكي وجعل لله أندادا اوغرزي الله لشاركان جداوه إذا لی ذللن سبیل له پس هغه وددا شي چې ګمره شي د سې لارې نه قلت تمت تا به کفریکا قلیلن بس دومره وته وایا چې مضی کا وا پرې خپل شرک سره الگون تین دې کې ډېری مضی دي خ خلقو بری ډېری او خوراکونو بری او مالونو بری تمت تا به کفر مزیوکا پا دیخ پل شرک سرخا لگه گنته اینکا اصحاب النار اوستا پا حق کی فاتوه وطی دا ایلا طرف نخا چطو دا جہنم یانو نئی ولی کا پا زان چې چنکا من اصحاب النار تا دا جہنم نئی یو دا حال لی او ذکر کې مقابله کې د مؤحدین او حال چې ډېر فرق ده امن هو قانت عنا الليل اياغسوكو چا یذیکون کې الله تعالی په وختونو د شپې کې ساجدا و قائما سجدی کې الله تعالی اولارم یحذر الاخره او یریږي د اخرت نه ويرجو رحمت ربہی او می ساتي ذ رحمت ذ در رب خپل دا مقام مقام ده دیبل چاته ځنه کوي الله تک قل بیا توایا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون آیا برابر دیوکه سان چپی جنې توحید ذ رب او کسان چې نپی جنې توحید ضرب خپل روح المعنی وای یعلمون قدر معبودهم والذین لا يعلمون قدر معبودهم دې ځانه خبره کې مطلق علم وای زم مطلق جهل ناخذه کوم ځای نه معنا کړو الله مطلق علم او جهل نه علم د توحید او جهل التوحيد هذا دعوه يندي برابر إنما يتذكر أولو العلباب بشك عبرت أخلي عقل من خلق دي كم تعليمات تبشان سورة العام قل عباد الذين آمنوا آمنوا تقو ربكم ويا دي تازمات ترفنا جاء الله ويه جه سما بندیانو مومنان تخ پر رب نه یریګه دا تقوا هم شاو ساته ځان سره ولی دیک ډیره فیضی دي للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه خاص داغه چې ازه پارا چې اخلاص وکړو په دنیا کې خالص عبادت وکړو مخلص لهو داغه دې پارا جنت ته حسنه هر ټیک دي تکلیفات به یې دنیا کې او چي او زه یې نو بلبل لر شکانا فرض الله واسع زما کله ډیر ارتبي ارتدا ډیر فرحه زما کفرې ده کله فرېده خو مساله پرې نه دي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب बेशक پربور کول شي صبر ناکو عجر اجر د دې ثوابو نذدي صابرینو اجر به حساب ا قل انما امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدين تعلیمات دې قرآن قرآن دې په اړه نازل شوی اوایا وتبې شکماته امر کړی شی باقاعده امر خو ذو وجوب دې پاره ان مخلصا له الدين چز او د الله بندگی وکما او خلق بشالنا مخلص الله الدين په داسه حال کې چې خالص کونکې شم الله لرا بندگی شرک پکې نه یې کنا و امر لئن اقونا اول المسلمين ما تامر کړي دی دې خبرې چې شم ز اول دتابدارونا رو دیوی کچره وای نکه نو خیر سغونا پاکشته که وسله شیر کو کینسو غنا پاکشته قل اوای واتاینی اخافو ز یری گمان ان اسوی تربی کزنا فرمانی وکم د خپل ربا عذاب یومنا عظیم تا عذاب ذروز لوینا بینهی سورانم بشت حیات ته <تصفح> چديو شير کاو اوبیا وی ویچده رسې ذله ده او د اسمون زو د ستاجت نشته اناروجيته د پیرانو د عامه زبده د پیغمبر تویتو ته وای چې دوه ما خو اجت شته معمولی خلاف حکم نو د عذاب نه يرهږه ما تاسو دورا لري لاله زمانه وللہ اعبد و, و او یوتج خاص د الله عبادت کو ما یا کنابود دا جمله را ورخه الله اعبد خاص د الله عبادت او بندگی کو ما مخلص له دینی خالص کو ان که الله لرا خپل عاجزی او خپل بندگی او خپل بلنه اته سن پر دې دا شرک چنه پری ده نه فعبدوا ما شئتم بندگی کوي دا غا چا چې خو شي بغیر د الله نه زوره نه کنه خه زجر دي دا دي صدې مشرکان ته الله ویخه چې بس چې څوک هم خو هي نه عبادت کوي ها دا تاسو کومه قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليم يوم القيامه وایا تا چ بیسک ادیر تاوانیان او ذلیلہ سوکری او کسان دی چې ذلیلہ کړي ځ خپل ځانونه په شرک سره خپل اهلوم پر ورځې قیامت وله دلت خو هغه خپاک ساک او ډیر معززو ندل پتنه لګي هو دې ذلت په تو قیامت کې لګي ښا علا ذالک هو الخسران المبین خبردار دا غد قیامت تا غد ذلت چده دا بدبختی و بدقسمتی دا اخکارا دیبا نورو تا بدبختا بیخا ازان تا خوش قسمتا الله اللاوی بدبختی ستا دا غدر دیر اخکارا بدبختی دا لهم من فوقیم ظلل من الناری خاص دی مشرکانو دا پارا د پاسه د دینه پردي دي د وورو د پاسوم کمبلې پرستني ومين تحتيم زلل او د لندي د دینام پردي دي د جهنم دا خبره الله قران کې څه لري کوي دي خو خبره کوي په الله وي دا وعيد چې بیان شو يخوي فلاو به عبادتو يري الله پدي سره خپل بندیان کا تو قرآن کی تخویف نمانی تخویف داده کنا یری اللہ پدی سر بندیان خپل او با قیدہ و تعواز کئی چیا عبادی فتقون ایز ما بندیانو زمانو یری گئی بل دیس نم یری گئی والذین اجتنبت او کسان چیزان بچکی در شرک و در شیطان نه څنګه ځان بچی، ایا بوذو ها بندگی نه کوي؟ ځان بچ کول خدایي نگران دي خدا بدل لري نه چې بندگی نه کوي کنا وانا بو ال الله او رجو کوي په هر وخت کې الله ته ته اوه وقرهان کې خوشالي او کې خپي الله ته رجو کوي لهومل بشرا د دې لپاره ده لذيذ پر زيرے دے فبشر عباد الذين بشارت راغ اور پسیح، تحویب پسیح. پس تهوي پس مست خوش خبری اور کا بندیانو بندیاں او تا الذين اگر کسن يستمعون القولان یو معنی چری اوری زہر چا خبران خبره بازار چ اوری نو بیا لبیا بگچان بین او لکه ما حق خبرې نه داغي تابعداریو کې در الله بنديان دې فیتتبعون احسنا او دویم هر کسان چې اوری د الله قران فیتتبعون احسنا نو تابعداریو پابندۍ کې داغي خیسته‌ ده د توحید مالغله راي پکې ومنتا فیتتبعون داغه سې علماء ته مراد دي چلوې زمابنديان هغه کسان دي چې پوره سوچ او فکر کوي لهر چا د دلیل وګوري وګورینو فایده به ونه احسنہ چې کوم پکې د قران او سنت مطابق او په دلیل سره اعلی هغه غورکی لکه ইমাম ابو حنیفه قال غورکی چې دلیل پی د قران او سنت ولغورکی فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ مَا دَشْتَدَ كَانَ إِجَازَة تِ اولائک الذین ناداوَهم اللهو دا په کساندې چله او له توفیق ورکړې دي اولائک هم اولل الباب خلق دی چله او تعقل من وې الله په دې ځاګل من دازي تخ په عقل نکاره خلق کنا قران غو الله لاله لګلې دې د پار دې مکه سواد کې تیر شو کنه چيلي دبرو آیاتي ديګه و سوچ او فکر کوي اب همان حق عليه کلمۃ العذاب تسلی هغه څوک چې حسابیت شوی د پاغي باندې کلمہ او فیصله د عذابو سپاری پرصله غم جنې افان تتنقذ من فنار جهنم نه راو پاسي ایا بچ بچی یا سوق چې په جهنم کې نه آستا دازې مو ورینه ده لیکن الذین اتقوا ربهم او لیکن هغه کسان چې ویری د خپل رب نه چې څنګه الله او تویلو چې ای فتقون نو به صاحبره قبول کړو یې لههم غرفون دغیده پارا بالا خانیزي درچی دی, دی په جنت کې من فوقها ک غور په د هغې د پاسه نورې درری چې ي چااب چې دا, دا, دا پا خو چې دوه په بره ځې خو خطرهوي الله مابنی تون سومره چې په بره ځ نو مضبوطږي دنیایا کار خو نه دنیایا کې خلق ویخ مضبوط بنیه ده او د جننتغه چې دي ا سوه په بر ځیننو مضبوطېږي ځکه اررشتهرسې که نه چ چې دی نو ووي که نه مبنیتون یو داه یا اغا چې جوړي شوي دي پهخوا اوس به نه جوړي تجرې من تهې هل ارو الته پهې نروونه رواندي په چې تونو کې وږ لاندې داغې نه نروونهواله د د الله واده لا يخلف پهله میاد د الله خلاف نه کې د خپل وا نه أَلَمْ تَرَانَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَانِ تَنَقُورِ چَلَّا نَازِلْكِ دَاسْمَانِ نَوْبَ فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ فَسْنَنَ بَاسِ دَي وَبُولَ رَا پَ چِنُو دَزْمَكِكِ بیا را وباسی په یو بو سره فصلونه مختلفن الوانه ګډ وډی رنگونه دا وی سمه یهی جو بیا دا فصل پوښی علامه صدا فتر او مصفرن توینه غیله رتک زیړ نو خلق لوکی ثم یجلوح طعاما بیا وګرزي هغه له را چوری چوری او واغانې والو زی ان فی ذلکا بشک فضیل دلیل عقلی کې چې بیان شو لذکر دیرلوې نصیحتې او عبرتې لولل الالب خدا خپل منندو لپاره چګور څنګه الله بنازل کړي ازمکه کې د قصال لذ اسمان وحی نازل کی او د خلق په جوړونو کې راولې کنا ان ابیع نمو منانو ظلونا خوچینی دی دی علم خا ایو خرجو بی ذرم مختلفاً علوانوهو دا غینا سمرحق پرسو موحدین پیداشی ترغیب توحید تا اسلام تا افا من شرح صدره اللہ صدره لیل اسلامی ای آغا سو کوچ پرانو زی اللہ سیند آغا تا اسلام تا و هو علا نور من ربه نا پرانا کې روان دي الله چې ارون استلله الانو ري مير ربي لاندې باندې ست نه روانا ده پس هغه پرانا ده توحيد کې دي د خپل رب نام ندي پښان چې چا دې په تي ارو کې روان دي فويل للقاسيه قلوبهم من ذکر الله اي پس هلاکت دې پاره ده خلکو چې زلونې ګټي تکتور دی زړه نه دی کولی د الله ذکر کرنا د الله ذکر پکې نشتا فزکه تکتور دی او سخ دی اولایک حفیظ الظلال المبین دا خلق په ګمراه کې ذکاره الله ونزل احسن الحديث ترغیب قران تا الله غزاد ته چې نازری ډېره ښهسته خبرې د قران نوم دی احسن الحديث حدیث کې مراغلو ان احسن الحديث کتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ډېره ښهسته خبرې کو دنیا کې ګوره بل کتاب مګوره بل کتاب کې وڅیئ دې په دې تباعد کنه چې قران یې برې خوي انور کتابونه کتری یر ډیر دیر کتاب دی دا ډیر زبردست کتاب دی اللہ نازلی دیر خیست خبری کتابا چدا قرآن دی متشابهن چایا تو نیو بل سره یو شانتی دی یو بل سر لگی دلی مسانیا بیا بیا لوستیشی چیس قرآن وی کنا آیا تو بیا بیا غرازی مسانیا تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ذيك الاثر اجولهم قران کی تاثیر سبے چہ زیک زیک شی تدینا سرمنی دا وکسانو چریگی د خپل ربنا چہ قران واوری کنا وې خطپی و دريگی تخشعر و کنا تدی ریر د وچنا چریگی د خپل ربنا سمه تلینو جولودو وقلوبم الذکرېله او بیا نرم شي بدنونه او سررمې د دي او زلوونه دي دا الله ذکر ته کلی چې توید پهک را شي کله خو د یاې یاتونونهذکر شي که نه چې مخکې بهیان شو د پااس د ور پړدي دی د لاانې د ور پړدي دی نو د جدانو یاریږي مجرربې بیاره چې خوا به بعدلهنه زمابن بندیان له خوشخبری ورګه لسمه تلینو جدودم بیا د دې حوصله خشیخه ذکر الله ذالک هو دا دال الله هدایت ته کوم په لګړزه هدایت پسه ذالک هو الذالای دا قران او دا بیان د الله هدایت ته يهدی من یشاو ہدایت کی پدې سرا چتل او غواړی نړی خلک چې دغه سي غرزي کنا سرواله دا ټول له دی وځنه چې الله له او مَی یذل لِللہ او پمالو منها تو اوسوک چله ګمراه کی نبی داوود پاره هیڅ سوک هادی ہدایت کوونکه اب مَی یتقی بوجهی سو العذاب یوملقیامه آیا ها غا بدبخت انسان چیزان بچ کئی پا خپل مخصره تا غیبت عذاب در وزید قیامت نا ولی لا سخ پیخو بیتر دلی شوی کنه بان پا بان نا نور سخو دی نشی خوزولی زان نمخ بخوزی ازان بده جهنم نبچ کئی پا مخ بانده بسنگ بچ کئی در جهنمی حال لخواب ځزان بچکی په خپل مخ سره د بد عذاب ناورز د قیامتون ازوګا ما نه کې ځان بچکی په خپل به وجېهی په خپل بزرګي سره په خپل مخاوري ستوب سره چې مونږه د چا اولاد یو مونږه د چا نوسیو الله یې بچ دې وان بچکه وکیل ال ظالمین کو ما کنتم تکسبون او ویل شي دي ظالمانو مشرکان ته جوسکه دنیا کې مزه کړې وسکه هغه چې عمل سامل کړو دا خپل عمل له ول سن دي كذالذين من قبلهم داغه سي تکذيب کړو هغه قومونو چې مخکې دي نه دي پاتاوه لذابو پس راغ دي تاذاب په دنیا کې منهي سلا شعورون په تاسو طریقه چړپو نو شو پزان باندې غزا کوم ملالو خزيہ په حيات دنیا نور کله چې لاري رسواي په دې ژوند دنیا کې غم ولعذاب الاخرته اکبر عذاب د اخرت خو ډیر لوی دی لو کان یعلمون کچری دی په دې نو دی وشرک نو کړه وخت لازم د مخ سر نه لګيخه مطلب بدای چې لوکانو یعلمون کدی پوی دینو عذاب د بیا ډیر لوی دی او لوی نه دی وکلام یې کټ کلاوینه لوکانو یعلمون کاش کدی پوی دینو دی وچری شرک نه وکړي ولقد ضربنا للناس فیا ذل قران من کل مثال او یقینا مون بیان کړی دی د خلقو د فائدې لپاره په دې قران کې هر قسم مثال هر قسم دلیل علالم یتذكرون دې دې په عبرت حاصل کی نصیت قبول کی قران عربی داسې قران چې لستل شوی دې په عربی غیر ازی او جن نشتا پدې کې سکګوالې رالتیوګې نشتا علالم یتقون خاص دې دې په رچې دې شرک نزان بچکی اتذکرون سما نا یتقون ورابللا مسل الرجلن بیان کړی د یلا مثال د یو سړی تمو شریک مثال فيه شرکاء چې باغ کې ډیر خلق شریکی غلام دې ډیرو خلق ډیرو تنو اغوستې په شریک باندې او سنگدی مرګری متشا کې سونا یو بل سره په ضد دی هر یو چې دی وځما کار کوي دبل باندې کوي هر یو وی د دې غلام ته څومره ګرانه ده د قصده مشرک دی و سور خدایانو خوشالي دی و څومره کرام رضا کوي مشرک ته ډیر ګرانه ده کله یو په لموندوي کله بل په لموندوي چې باغ کډیر خلق شریکاني متشاک کسونه ایوبل سرا پزت باندې و رجلن سلم رجل او بل غلام دے چہ اگر پورا دیو تاں دے ناوہ د تاو خدمت کئ خف آسانہ بان دے اس تکلیف و تا نشتا ندام واحد دے جو واس اللہ خدمت کئ واس دے اللہ عبادت او بندگی کئ ندا بان ده اس پریشانی نشتا دے او قبول اخه چې ده خدمت شین او اړیوې مال او منډويخه اجي ده خوراک او خراشي ویدا ده پلاني غولام نشړیا زمما سره دا غبل غلام دي نو بیا دې یو تن نه ښه د مشرک می ساعت هلي استویانه آیا برابر دي د دواړه په خپل حال کې الحمدلله شکر دې الله دا سه ښه مثال بیان کو جددل نہ عائشہ کو است سمرل میں نعمت تے نہ نعمت شکریا دا کول پکاری کنھا بل اکثر ہم لا علمون بلکہ اکثر خلق قدیم مثالوں نہ پوئی گی دا مثال نہ چ بیان اے دا, دا زمر خو توحید نہ ڈگ دے کنا نو شرکان چ ونور سجوڑ نہ شو بخیری بے کولے اے خدائے توں گہ اخلاص کی دې پیغمبرنا ادره زه هر حق پر سپه حق کوي ښا خدای دې په دې باندې مرګ راوړي الله تسلی ورکي پیغمبر ته چې مرګ برازي په ټوله باندې یو دې پتا باندې راځي انک میتن وشکا ثم مرغوالیم وانهم میتون او دې سَمَّنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ بیا و تاسو پردہ قیامت د خپل رب په مخ کې جګړه کوي د مشرکانو ته وي جماعتو مشتدي بیا ژوندونو مشتدي تاسو پکې لا په موت کې شک کوي ټول خبرې د الله یقیني دي